Розділ четвертий. Завершення. Це все здавалося таким знайомим. Запах поту, засоб для дезінфекції і страху, пофарбований у зелений колір коридор, гупання важких ніг, кам'яні обличчя копів, котрі проштовхувались мимо мене. Так, наче мене не існувало. Зупинившись біля дверей детектива лейтенанта Реттіка, я постукав. Голос щось прокричав. Повернувши дверну ручку, я увійшов. Ретнік сидів за своїм столом. Детектив-сержант Паласки обперся на стіну і жував сірник. Вони обоє витріщились на мене, а тоді Ретнік сів, сунув свій капелюх на потилицю і ляснув по книзі для записів рукою і з гарним манікюром. «Погляньте, хто тут», – сказав він, – «ні до кого конкретно». «Що, що це так сюрприз? Якби я знав, що ти приїдеш, то виставив би для вручистої зустрічі місцевий оркестр. Сідай. Як тобі китайські повіє?» «Не знаю», – сказав я сідаючи, – «був надто зайнятий, аби дізнатись». «Ви вже розкрили справу про вбивство?» Ретнік витягнув порт і дістав із нього сигару, відкусив і кінець і запхав сигару до рота. «Мені сигари він не запропонував». «Ще ні. А в тебе щось є?» «Можливо. А вам хоч щось вдалося роздобути?» Насупивши брові, він закурив сигарету. «Ми й досі намагаємось знайти Гартвіка. А що в тебе?» Тіло, яке Джоан Джеферсон привезла сюди-назад в Америку, було не тілом Германа Джеферсона. Це його здивувало. Він почав душитися димом, тоді лайнувся, поклав сигарету і видав носа у брудну хустинку. Відхлавши її, нахилив назад спинку крісла і скоса поглянув на мене вологими від сліз очима. «Послухай, детективи, якщо це неправда, то для тебе настануть скрутні часи і я не перебільшую». «Германа Джеферсона вбили два дні тому», – сказав я. Його тіло викинуло в море за кілька миль від Гонконгу. Британська поліція виловила його. Тіло доправлять сюди літаком наприкінці цього тижня. «Заради всього святого. Тож, хто тоді був у труні?» «Ви його не знаєте. Це Френк Белінг, британський підданий, пов'язаний з контрабандою наркотиків. Ти вже й говорив зі старим Джеферсоном». «Ще ні. Мій перший пункт призначення. А ви другий?» Ретнік витріщився на палзки, а той відповідь безтямно поглянув на нього. «Тоді лейтенант знову перевів погляд на мене». «Розповідай», – сказав він. «Усе, гей, чекай хвилинку, я все запишу». Ретнік підняв телефонну слухавку і викликав стенографіста. Коли ми, поки ми чекали, він жував сигару, сердитий, і стурбований. Увійшов молодий поліцейський, сів віддалік. Він розгорнув записник і очікувально поглянув на Ретніка, а тоді на мене. «Стріляй», – мовив Ретнік. «Дай мені одну із своїх класичних заяв, детективе. Нічого не впускай». Можеш бути впевним, я перевірю кожне твоє слово, і якщо дізнаєш, що ти збрехав, то пошкодуєш, що у твого батька було статеве життя. Я не мушу вислуховувати таке від вас ретніку, сказав я роздраготовано. Джеферсон чекає, коли вас можна буде трохи підправити. І одне моє слово може добре чи йому допомогти. Палскі підштовхнувся від стіни, на яку спирався. Молодий коп здавався нажаханим. Перш ніж Палський замахнувся на мене. Ретнік був вже на ногах, наказуючи сержанту відійти назад. Припини сердито пробурщав він до палськи, а мені сказав, розслабся, детективи. Гаразд, тоді я заберу свої слова назад. Не будь таким додідька чутливим. Давай Христа ради, запишемо усі ці свідчення». Певний час я дивився на нього, та він уникав мого погляду, і я нарешті заспокоївся закуривши сигарету, дав йому свідчення. Я розповів усе, що трапилось зі мною з часу прибуття в Гонконг. Єдиний факт, який замовчався, те, що у Нью-Йорк ми зі Стелею повернулись разом. Та ми й розлучилися. Мені було шкода прощатися з нею. І це, схоже, їй також змучувало. Та вона знову повернулася у своє середовище. Нам здавалось, не було сенсу продовжувати ці стосунки. Стела зробила послугу мені, а я зробив послугу їй. Я дав їй 200 доларів, з якими вона могла почати все заново. Це були мої гроші, а не гроші Джеферсона. Стела із сумною посмішкою подякувала і попрощалась. Тоді я бачив їй востаннє. Поки я розповідав, ретнік скорив дві сигари. Коли я закінчив говорити, він наказав молодому копові надрукувати мої свідчення, а після того, як молодик вийшов, звелів палськи прогулятися. Коли ми залишились самі, Ретнік сказав. Це все ще не пояснює, чому застрелили за жовтошкіру, сказав він. Так, це не пояснює. Не хотів би я бути на твоєму місці, коли ти мусиш розповісти цьому сучому сину Старигану Джефресону, що його син торгував наркотиками. А ви й не на моєму місці, сказав я. Доведеться відкрити труну. Ретнік закурив третю сигару. Не думаю, що це старому сподобається. А чому б і ні? «У Труні немає його сина. А й справді. Краще зробити це швидко і тихо. Було б добре, якби ти отримав від старого дозвіл, адже нам доведеться відкрити семейний склеп. Я його отримаю». «Газетам таке сподобається, похмурові, вдалі ретнік. Може, вони роздуються до великого скандалу?» «Так, він на деякий час замислився, тоді витягнув порт і запропонував мені». «Тільки не мені», – відповів я. Я одержимий думкою про рак легень. Ага, я й забув, ретнік відполірував порцигар рукавом. Не хочу скандали, Райане, тож покладаюсь на тебе. Можливо, мені треба буде заглянути в труну, перш ніж я випустив її. Хтось квітливий обов'язково порушить це питання. ж, запала довга пауза, а тоді я підвівся. Що ж, я поговорю з містером Джеферсоном. Чекатиму на твій дзвінок. Щойно отримаєш його дозвіл, я відкрию труну. Я його отримую. Пам'ятай, Раяне, ти завжди можеш мати хорошого друга в головному управлінні поліції. Просто пам'ятай це. Доки ви пам'ятаєте мене, я пам'ятатиму вас. Ми можемо скласти з цього пісню, правда ж? Я залишив сидіти його з відсутнім поглядом і поперемовав туди, де припаркував авто. Сів за кермо, закурив сигарето і на кілька хвилин замислився. Вирішив спершу піти до своєї контори, просто щоб побачити, чи вона ще досі й там. Звідти міг би зателефонувати Джанет Вести і дізнатися, чи буде старий поговорити зі мною сьогодні після обіду. Тож я поїхав до контори, припаркувався і піднявся ліфтом. Відімкнувши двері, я почув, як глибокий голос Джей Вейда щось надиктовував. На підлозі лежала купа пошти. Я підняв листи і кинув на запрошений стіл. Зрозумівши, що в кімнаті душно, підійшов до вікна і широко відчинив його. Баритон Джея Вейда чітко долинув до мене. Він диктував лист про партію лейкопластеру. Кілька секунд я вслухався, а тоді повернувся до свого столу. Проглянув пошту. Лише три листи, здавалось, стосували роботи, а решта була рекламою, яку я відразу викинув у корзину для сміття. Узявши телефон, я набрав номер резиденції Вілбора Джеферсона. Голос дворецько запитав мене, хто телефонує. Я назвався. Незабаром назвалася й Джанет Вест. Це секретарка містера Джефферсона. Це віл і містер Райан. Так, я можу зустрітися з містером Джефферсоном. Звичайно, ви можете прийти сьогодні в третій. Так, я буду. Ви ще небудь знайшли? Я не був впевнений, звучить ви голоси занепокоєння чи ні. Я буду, сказав я і поклав слухавку. Закуривши сигарету, я закинув ноги на стіл. Уже була без 21-та, і я відчував легкий голод. Я був знову в на сіті і сумував за Гонконгом. Сумував за китайською їжею. Без ентузіазму я думав про сперроу та його незмінні сандвічі. Спланувавши, що казати і робити, коли потраплю в резиденцію Джеферсона, я замкнув контору і спустився в закусочну сперроу. Упродовж 20 хвилин він був зачарований моєю розповіддю про китаянок. Гамбургер та пиво видавалися важкуватими після китайської їжі. Після ленчу я повернувся назад в свою квартиру. Поголився, прийняв душ і привдягнувся, що ж пора було їхати до будинку Вільбора Джеферсона. Мене впустив Дворецький. усе ще похмурий та мовчазний, він мене провів відразу в кабінет Джанет Вест, у якому вона працювала за столом. Секретарка виглядала блідою, а вколо очей у неї були темні круги, наче вона погано спала. Усмішка не сягнула її очей, коли вона підвелася, щойно я увійшов в кімнату. «Проходьте, містер Райн", сказала вона, – «Будь ласка, сідайте». Я увійшов і сів. Творецький розчинився в повітрі, наче копія привода і принца Гамлета. Джене ціла, поклавши тонкі руки на книгу для записів. Очі у неї були неспокійні, вона ніби вивчала мене. Ваша поїздка була вдалою. Містер Джеферсон буде готовий зустріти з вами за 10 хвилин. Так, у мене була успішна поїздка, сказав я, а тоді винув із гаманця фотографію Френка Белінга, яку Джанет дала мені, і легеньку кинув її на стіл. Ви дали мені це, пригадуєте? І сказали, що це фотографія Джермана... Германа Джеферсона. Поки вона дивилась на світлину, її обличчя не виражало жодних емоцій, а тоді секретарка згеркнула на мене. «Так, я знаю. Маю намір показати цей містеру Джеферсону і сказати, що ви її дали мені, запевнивши, що це фотографія його сина». Джанет поглянула вниз на свої руки, а тоді запитала. «Він мертвий? Герман? Так, тепер він мертвий. Я помітив, як вона здригнулася і на певний час немов зацепеніла, а тоді підвела очі». Вона була бліда з якимось загубленим виразом в очах. Що трапилось? запитала вона. Ви знали, що він був пов'язаний із торгівлею наркотиками. Так, знала. Ну от вони його й спіймали. Він надумав нарешті перехитрити їх, але це йому не вдалося. А звідки ви знали? Кілька секунд вона мовчала. Ох, він мені розповідав, нарешті озвала Женет стомленим голосом. Розумієте, я була настільки дурною, що закохалась в нього, і він зіграв на цьому. Я перетворилась на безнадійну дурепу через нього. Що тут поробиш, коли деякі жінки стають справжніми ідіотками через кохання до нікчемних чоловіків? Чому ви дали мені це фото і сказали, що на ньому Герман? Я хотіла захистити містера Джеферсона. Він єдина порядна і великодушна людина з усіх, кого я знаю». Я не могла дозволити, аби він дізнався, що його син був торговцем наркотиками. А звідки ви взяли фото? Герман прислав його. Хоча він писав своєму батькові лише на рік, мені він давав про себе знати значно частіше. Вона затнулася, а тоді продовжила. Ну що ж, ви також маєте знати правду. Кілька років тому в нас був роман. У мене народилась дитина Германа. Отже я й знала, що він цілковито нікчемний та кохала його. Він це розумів і тому грав на моїх почуттях. Завжди надсилав мені фото різних людей, яких зустрічав. Фотографії китаянок він знав, що це засмучує мене, та це його розважало. Тоді раптом надіслав оте фото Белінга, написав, що він та Белінг разом займаються бізнесом. Я припустила, що Герман надіслав фото, аби підтвердити, що він не бреше, та не знаю напевно, навіщо він це зробив а ще попросив мене позичити тисячу доларів, щоб він міг почати все спочатку. Я не надіслав грошей, тоді отримала від нього шаленого листа, в якому Герман повідомив, що потрапив в страшену біду. Він був нажаханий. Я суджу про те, як він це написав. Герман сповістив, що зв'язався з організацією, яка займається торгівлею і наркотиками, і що єдиний спосіб переконати тих людей, що він мертвий, а коли б вони впевнилися цьому, то перестали б його шукати, вона безпорадно підняла руки. Я була шокована, дізнавшись, що він докотився до такого. Я не хотіла, щоб містер Джеферсон довідався про це. Знаю, що не повинна була цього робити, та зробила, оскільки я нічого не сказав у відповідь. Джанет продовжила. Герман дав мені адресу цього китайця. Його було звати Вонггопго. І він доручив мені написати цьому чоловікові, якщо піде щось не так. Коли його дружину вбили і містер Джеферсон сказав, що відправляє вас у Гонконг, я написала Вонгу і попередила його. Повідомила, що дала вам фотографію Белінга. Я була страшенно занепокоєна тим, аби містер Джеферсон не дізнався правди. Тепер йому таки доведеться дізнатись правду, сказав я. Не можна приховувати його і її від старого. Але чому не можна? Вона нахилилася вперед. Чому він не може померти, вважаючи, що його син був порядною людиною? Бо тепер усе надто складно. Труну мають углянути. Поліції про це вже відомо, тепер таки неможливо замовчувати. Я вивчав секретарку. Триматиму вас подалі від усього цього, та це найбільше, що можу зробити. У двері постукали і увійшов дворецький. Містер Джеферсон готовий зустрітися з вами, сказав він. «Чи не могли ви пройти б сюди?» Я пішов із ним, залишивши Джанет, сумно дивитись через вікно. Вілбор Джеферсон сидів обіпершись на спинку крісла ліжка, так, наче й не рухався відтоді, коли я бачив його востаннє. Він дивився, як я йду до нього, а тоді вказав рукою на крісло поруч нього. «Що ж іначе?» «Отже, ви повернулись, і я так розумію, що у вас є для мене інформація». Я сів. «Так, але це не та інформація, яка могла би вам сподобатись. Ви відправили мене в Гонконг дізнатись передумови цього жаху, а я їх отримав. Ну, якийсь час він вивчав мене, а тоді знизав плечима. Ну що ж, перед розповідайте, що ви дізналися?» Я виклав йому відредаговану версію подіб Гонконгу і того, що дізнався про його сина. Я не розповідав йому, як загинув Герман, лише сказав, що поліція знайшла тіло в морі. Він слухав із незворушним виглядом, дивлячись на ряд штамбованих троянд. Старий не сказав нічого, доки я не закінчив розповіді. І що тепер? запитав він, усе ще дивлячись на мене. Поліція хоче відкрити труну, відповів я. Їм потрібен ваш дозвіл на відкриття склепу. Усе гаразд. Вони можуть взяти ключ у міс вест. Я організував усе, щоб тіло вашого сина привезли сюди, продовжив я, його привезуть наприкінці цього тижня. Дякую, сказав він байдуже. Настала довга пауза, і я поглянув на свої стопи, очікуючи, поки господар невтішно дивився поперед себе. Ніколи не думав, що у Герман опуститься так низько, мовив він зрештою. Торгівець наркотиками, найморзеніша тварина на землі. Я нічого не відповів. Що ж, гадаю, це навіть краще, що він мертвий, продовжив господар. Тепер про його дружину. Ви ще не з'ясували, хто її вбив? Ще ні. Ви хочете, щоб я продовжував пошуки? А чому б і ні? Я бачив, що він досі думає про свого сина. Якщо вам буде щось потрібно, скільки б грошей вам не знадобилось, місць Вест про все подбає. Треба довести цю огидну справу до гарного кінця. Дізнайтесь, хто її вбив. Добре, то мені потрібен ключ до склепу, сказав я і підвівся. Є ще одна річ містер Джеферсон. Тепер, коли ваш син мертвий, хто буде спадкоємцем? Це питання його здивувало, він безтямно витріщився на мене. Яке це має значення, хто отримає мої гроші? А це така таємниця. Якщо так, то прошу пробачення. Насупивши брови, він почав водити жилавими руками вздовж били свого крісла. Ні, це не секрет. Але чому ви питаєте? Якби Германова дружина була жива, то її ім'я було б згадано в вашому заповіті. Звісно. Дружина мого сина мала право на отримання того, що я залишав йому. І це велика сума. Половина моїх грошей. Отже, сума величезна. А хто отримає іншу половину? Міс Вест. Тож тепер вона отримає все? Він замислено поглянув на мене. Саме так. А чому ви цікавитесь моїми особистими справами, містер Райан? Бо це моя робота бути допитливим. Мовив я і залишив його. Джанет Вести і далі сиділа за своїм столом. Вона підвела очі, коли я поставив на порозі, постав на порозі її кабінету. «Заходьте, містер Райан», – запросила вона холодним та рівним голосом. «Я увійшов. Мені потрібен ключ від склепу», – сказав я. «Поліція хоче відкрити труну». Секретарка пошукала шухлядів. Ключ у шухляді столу, а тоді подали його мені. Я розповів йому всю історію, сказав я, бо ви вкидаючи ключ в кишеню, він досить добре її сприйняв. Дженет покіриво знизала плечима, і що тепер? Він хоче, щоб я знайшов убивцю Джоан. Це моє наступне завдання. І як ви це зробите? Більшість убивств починаються з мотиву, відповів я. Я впевнений, що в цього вбивства є мотив. У мене навіть є думка, який саме це мотив. Ну, немає права забирати ваш час. Я поверну ключ, коли закінчу з цим. Коли я залишив її, Джанет замислено дивилась на стіл. До виходу мене провів Дворецький. Він нічого не сказав і мені теж не було, що йому сказати. Коли я йшов до свого авто, я то помітив рух за шторами у кабінеті Міс Вест. Вона спостерігала за тим, як я залишаю цей дім. Друге. Лейтенант Ретнік та сержант Палський вийшли з поліцейського авто і приєднались до мене біля воріт кладовища. «Якщо існує місце, яке я ненавиджу відвідувати», – сказав Ретнік, тримаючи в руках цигару, – «то це цвинтар. «Усі ми рано чи пізно будемо тут», – мовив я. «Це наше майбутнє, незмінний дім. Я знаю. Ти не мусиш мені про це казати», – буркнув ретнік. «Я просто не люблю незмінних домів». Ми увійшли крізь відчинені ворота, а тоді закрокували широкою алеєю, би боки якої були дорогі на вигляд надгробні пам'ятники. Він он там, сказав Палскі, вказуючи на алейку справи від нас. Четвертий в ряді. Ми пішли алейкою до масивного мармурового склепу, який був обсипаний мармуровими камінчиками і оточений таким же мармуровим бордьором. Ось він, сказав Палський, взяв мене в ключ. Як відреагував старий Джеферсон, запитав ретнік, спостерігаючи за Палскі, котрий рушив до дверей склепу. Закладаю, що йому було що сказати тобі, детективи. Ова! У голосі Палскі почулась вдавана нотка здивування, коли він повернувся обличчями в наш бік. Хтось уже побував тут до нас. Ретнік пішов вперед, я не відставав от нього. Ми побачили, як Палскі, штовхнувши, відчинив двері склепу. Замок був зламаний. Ми помітили, де саме поміж дверей замок вставили якийсь свого розду важіль. Мармур був натріснутий, і шматочок його відламався. Хтось доклав чимало гарячкових зусилля, аби зламати цей замок. Нічого не таркайся, застеріг Ретік Палський. Давайте поглянемо. Він окинув склеп променем світла від ліхтарика. Перед нами на полицях лежали чотири труни. Та, що мала стояти на найнижній полиці, тепер була без кришки і була зіперта на стіну склепу. Ми підійшли вперед і заглянули в труну. На дні лежав довгий свинцевий брусок, але більше нічого. Заради всього святого вигукнув ретік. «Схоже на те, що хтось украв тіло». «Можливо, там ніколи й не було тіла», – мовив я. Він різко повернувся до мене з нетерплячим роздратуванням на обличчя. «Що ти маєш на увазі? Як багато ти приховував від мене? Я повідомив вам усе, що знав», – відповів я коротко. «Та це все ще не забороняє мені використовувати свої голови, правда ж?» Лейтенант розлючено повернувся до палски. Забери цей ящик в головне управління і нехай його належно оглянуть. Можливо, на ньому є відбитки пальців, а ми з цим кмітливим детективом трохи прогуляємось. Він схопив мене за руку і вивів зі склепу, тим часом як Палський попрямовував алею до поліцейського авто, де почав викликати головне управління по рації. Коли ми вийшли так, щоб нас не було чути, ретнік сів на одну з могил і засунув у рпут сигару. «Давай, детектив, розповідай, що там у тебе в тій чортовій голові. Просто зараз ще нічого відповів я. А вас не хвилює те, що ви сидите на чиїй мертвій дружині або батькові або матері. Мені начхати, на кому я сиджу, огризнувся ретнік. Сьогодні вранці мені телефонував мер. Мій впливовий Шурин хоче знати, коли вже я розкрию цю справу. Він люто жував сигару. «Як тобі таке? Навіть мій Шурин тисне на мене». «Суворо», – сказав я, – «що дає тобі підстави вважати, що в труні не було тіла? Це лише думка. Тіло Белінга згоріло на попіл. Навіщо його викрадати? Тіло все одно неможливо було б ідентифікувати. Тоді навіщо ризикувати і завдавати собі клопоту, зламуючи двері в склепи, витягаючи ті рештки. Тільки тому, що в труні не було тіла Германа, я вирішив, що там могло бути тіло Белінга. Тепер не думаю, що там взагалі було чиєсь тіло». Рону відправили сюди навантаженої свинцем. Ніякого тіла в ній не було. Ретнік замислився. «А навіщо ж тоді хтось заглядав у неї?» – запитав він. «Правильно. Я раптом усе зрозумів і вдарив кулаком по лудоні іншої руки. Я, напевно, більший дурень, ніж вас жав. Звісно, тепер усе стало на свої місця. Це одна з тих додітька простих речей, яку я мав зрозуміти з самого початку». Ретнік сердито зіркнув на мене. Про що ти мелиш, пробурчав він. У труні був героїн, вигукнув я. Дві тисячі лунці героїну. Це була ідеальна схованка, найкращий спосіб перевести його з Гонконгу сюди. Ретнік пильно поглянув на мене, а тоді скочив на ноги. Так, у цьому є сенс. Схоже, ми натрапили на правильну версію. Після того, як Джеферсон викрав усю партію і вів далі я, він зрозумів, що воли б. Він сам не зміг залишити Гонконг, і організація його шукала. Така кількість героїну мала б коштувати купу грошей. Джеферсон мусив переконати організацію, що він мертвий, тож він убив двох пташок одним пострілом. Джоан написала його батькові про гроші, необхідні, щоб привезти тіло Германа додому. Пригадуйте, він не мав грошей. Єдиним способом вивезти героїн було відправити його в троні. Коли старий Джеферсон заплатить за її доставку, тіло Белінга поклали в ту труну і його оглянув американський консул для відправлення літаком додому. На якомусь етапі тіло вийняли і, можливо, скинули в море. Натомість труну поклали наркотики та свинцевий тягар. І хоча Джеферсон був у пасті в Гонконгу, він не сумнівався, що його дружина та героїн в безпеці. А хто ж тоді забрав героїн? З надією в волосі запитав Ретнік. «Звідки ж мені знати?» Маккарті казав, що коли знайшов тіло Джефферсона, то було б помітно, що його мучили. Можливо, організація все ж вибила з нього правду і прислала сюди свою людину, щоб та зламала вхід у склепи і забрала героїн. Та я точно не знаю. Ретнікове обличчя прояснилось. «У цьому є сенс. Що ж, тоді це не моє чортове діло. Тепер-то головний відділ біля відділу боротьби з наркотиками». Він радісно всміхнувся до мене. Не дозволяй нікому себе переконати, використовувати власну голову, щоб зупинити двері, а в тебе є містки. Це все ще не пояснює, чому китаянка прийшла у мій офіс і була застрелена. Його усмішка зникла і він насупився так. Я працюю над версією, що це вбивство ніяк не пов'язане з героїном, мовив я. Джоан мала успадкувати половину грошей старого Джеферсона. Він і сам так сказав мені сьогодні після обіду. Я також дізнався, оскільки тепер вона мертва, то весь спадок отримає його секретарка Джанет Вест. Ретнік скоса поглянув на мене. Гадаєшся, вона вбила китаянку? Ні, не думаю. У неї був гарний мотив – 10 мільйонів доларів. Я казав вам про це раніше. «Ну, що в неї може бути, чи хлопець?» «Та все це ще не пояснюю, як так трапилось, що її вбили в моїй конторі». Ретнік почухав голову. «Можливо, варто перевірити, чи є в неї хлопець?» – сказав він неохоче. Його покликав Палський. «Будьте на зв'язку, детективи!» – сказав Ретнік. «У мене є справи!» І він поспішив алеї до Палськи, котрий тримав рацію і кивав до нього. Я поїхав назад до своєї контори. Було вже о пів на шосту і я не мав жодного уявлення, чому повернувся сюди. Мені, звичайно, нічого було там робити, але здавалося, що і не було жодного сенсу у поверненні до квартири. Я увімкнув світло, зайшов у приймальню, відімкнув двері контори, підійшов до вікна і відчинив його. А тоді сів, закурив сигарету і пильно поглянув на календар із оголеними дівчатами на стіні навпроти мене. Я думав про Жаннет Вест, думав про загадкового Джона Гардвіка, чи був цей чоловік, котрий назвався Гардвіком хлопцем Джанет, чи він убив дружину Германа Джеферсона. Якщо так, то якого біса він вибрав мою контору, аби зробити це? І чому спробував плутати мене в це вбивство? Я чомусь не міг уявити, щоб Джанет Вест була причетна до вбивства. Вона була просто не з того типу людей, і все ж був мотив – 10 тисяч доларів. Можливо, то її хлопець зробив це, а можливо і вона. Треба було дослідити цю версію. Раптом ми роздуми порушив голос Джея Вейда. Він сказав, я вже йду, зустрінемось вранці. Голос чітко долинав із його відчиненого вікна через моє. Я чув, як Вейд вийшов і гадав, що він загляне до мене, але він цього не робив. Важкими кроками хімік рушив до ліфта. мить я почув, як ліфт поїхав вниз. Я повернувся до роздумів, та вони мене нікуди не привели. Тож я сидів там, міркуючи більше години намагаючись знайти ідею, щоб над нею працювати. А тоді раптом почув віддалений звук двигуна літака. Він став гучнішим відтак затих, бо після я почувся звук літака з реактивним двигуном, який саме злітає в повітря. Я пригадав, як чув ці звуки, які долинали через телефон, коли мені дзвонив Джон Гартвік, прохаючи вийти з контори і поспостерігати за залишеним бунгало на кенот бульварі. Зірвавшись на ноги, я прислухався. Звук шумного аеропорту долинав крізь моє на вікно. У мене не було жодних сумів, звідки він йде. Я вийшов у коридор, усвідомлюючи, як у ПСР і тихо підійшов до дверей контори Джей Вейда. Повернув ручку та невимушено відчинив двері. Вейдова секретарка в окулярах і з виглядом сірої мишки зігнулась над магнітофоном, який ще раніше зауважив на вейдовому столі. Магнітофона стрічка бігла через відтворювальну магнітну ловку, а з динаміка долунали метушливі звуки літаків, що приземлялися і злітали. Я на мить подумав, що ваша контора перетворилась в аеропорт, сказав я. Секретарка зненацька заметушилась похабцем, вимкнувши магнітофон. Вона розвернулася, і я побачив, що її вицвелі блакитні очі розширились від шоку. Я обезброючи, всміхнувся до неї. «Не хотів налякати вас. Просто почув шуми, і мені стало цікаво. Ох, вона трішки розслабилась. Я, я не повинна була цього робити. Мені було цікаво, що записано на цій магнітофонній стрічці». Містер Вейт уже пішов додому. «Повімкніть ще раз. Схоже, це хороший запис». Вона завагалась. «Ні, я, я не думаю, що варто. Містер Вейт до це може не сподобатись». Він не буде проти. Я підійшов до столу. Секретарка поступила з місцем і відійшла у бік. Гарний апарат. Я перемотав стрічку назад і натиснув кнопку «Відтворення». Звуки шумного аеропорту чітко линули з динаміка. Я стояв слухав, мабуть, продовж кількох хвилин, тоді вимкнув магнітофон та всміхнувся до неї. Я був неабияк як бо упевнився, що нарешті знайшов загадкового Джона Гардвіка. І знайшов його завдяки дивовижній вдачі та допитливості цієї налякуваної дівчини. «Містер Вейт не повернеться, аж до завтра?» – запитав я так. «Що ж, гаразд, тоді зустрінусь з ним завтра. На добраніч». Я пішов в свою контору, де сів за стіл і запалив сигарету. Мої руки трішки трусилися від хвилювання. Так я просидів півгодини. Було кілька хвилин на сьому, коли я почув, як секретарка Вейда залишила контору, замкнула її і пішла коридором до виходу. Я зачекав на виття ліфта, який доправив її на перший поверх. Тоді почекав, поки інші працівники не залишили своїх контор, ідучи вздовж коридору. Я ще чекав, доки не стало жодного звуку. Це означало, що всі вже пішли. Тоді, підвівшись, я пішов до своїх дверей, відчинив їх і виглянув коридор. За дверима зі скляними панелями ніде не було видно жодного світла. Увесь поверх тепер належав мені. Я повернувся до свого столу і, відчинивши шухляду, виняв у ведмичок. Мені знадобилось менше хвилини, щоб відімкнути двері контори Джея Вейда. Увійшовши, я замкнув за собою двері. Трохи постояв, роздивлюючись навколо. Біля однієї стіни була велика зелена, сталева вогнетривка шафа. Я оглянув замок на ній. Жоден із моїх ключей не відімкнув би його. Повернувшись до себе, я взяв кілька інструментів, тоді ще раз пройшов до офісу Вейда і замкнувся в ньому. Упродовж 15 хвилин я намагався відчинити цю шафу, але замок таки переміг. Я завагався розмірково, чи, чи варто його зламувати, але вирішив, що ні. Заглянув в іншу кімнату. Там був стіл, друкарська машинка, стілеці, шафа з картотекою. Зазирнув у шафу, однак там не було нічого, окрім документів. Якщо те, що я шукав, взагалі було в конторі, то воно мало бути замкнене в першій, сталевій шафі. Я витягнув запис звуків аеропорту з магнітофона, вставив інший запис, який знайшов в одній шухляд столу. Тоді я вимкнув світло і залишив двері широко відчиненими і пішов в свою контору. Я витягнув запис звуків аеропорту з магнітофону і вставив у інший запис, який знайшов в одній шухляд столу. Тоді вимкнув світло і, залишивши двері, пішов в свою контору. Тут я заховав запис, а після цього знайшов у телефонній книзі домашню адресу Вейда. Його квартира була на Лоренцевеню за 10 хвилин їзди від контори. Я зателефонував за номером, але ніхто не відповідав. Замислився, чи повинен телефонувати ретніку, проте я хотів сам вирішити цю справу. І я все ще міг помилитися, хоча так не вважав. Тоді вирушив, що буде час зателефонувати ретніку після того, як поговорю з Вейдом. Я узявся знову і знову набирати номер Вейда, зрештою кілька хвилин подив'ять він відповів. «Це Нельсон Райан», – сказав я. «О, вітаю. Він був здивований. Я можу щось зробити для вас. Ваша поїздка була вдалою. Так, усе чудово. Я в своїй конторі. Заїхав, аби забрати те, що забув. І тут я помітив, що двері вашої контори широко відчинені, а світло вимкнене. Ваша секретарка вже пішла. Схоже, що вона забула замкнути двері. Якщо хочете, я приведу швейцара, щоб він це зробив. Я почув, як він різко перевів подах». Це до дідька дивно, мовив вед після чималої паузи. Мабуть, мені краще приїхати. Не схоже, щоб тут був злодій. Там немає чого красти, крім того магнітофона та друкарської машинки. Гадаю, що я все-таки приїду. Робіть, як вважаєте, за потрібне. Кажу ще раз, що можу привезти швейцара, аби він замкнув, якщо хочете. Ні, усе гаразд, я краще сам приїду. Не можу зрозуміти, чому вона зам... була замкнути. Вона ніколи раніше такого не допускала. Можливо, вона закохалася, засміявся я. Що ж, тоді я вже йду. Впевнені, що не хочете, аби я щось небудь зробив? Ні, дякую, дякую за дзвінок. Та немає за що до побачення. Поклавши слухавку, я вимкнув світло. Замкнув свою контору і попрямував контору Вейда. Зайшовши в приймальну секретарки, сів за її стіл, тоді витягнув свій пістолет і спустив запобіжник а потім поклав зброю поруч себе. Прочекавши близько десяти хвилин, я почув виття ліфта, що піднімається. Підвівся за столу і став за дверима, тримаючи пістолет в руці. Почулися спершу швидкі кроки, а тоді рухав в конторі Вейда. Він вимкнув світло і зачинив двері. Я дивився крізь дверну шпарину. Вейд стояв, оглядаючись навколо. Потім увійшов до приймальні, штовхнув на мене двері, заглянув всередину, а тоді пішов назад свою контору. Я почув брязки ключей і клацання замка. Звісно ж, він відчиняв штат, сталеву шафу. Раптом я вийшов за дверей. Вейт стояв на колішках і перед шафою. І подвійні двері були широко відчинені. Шафа була заповнена пляшками, коробками, скряними колбами та іншими засобами хіміків. «Героїни досі там?» – тихо запитав я. Він здригнувся, тоді повільно глянув через плечі і витріщився на мене. Я трохи підняв пістолет, аби Вейт міг його побачити. Обличчя хіміка побіліло, і він повільно підвівся. «Що ви тут робите?» – запитав він хрипким голосом. «Я спробував відчинити шафу, та замок не піддався», – сказав я, спостерігаючи за Вейдом. «Тож я подумав, що було б добре, аби ви приїхали і відчинили її для мене». Відійдіть і не вдавайтесь до жодних дій. А навіщо це мені? сказав він тоді, Хитким кроком рушив до слуху столу і, різко сівши на стілець, затулив обличчя руками. Я взиркнув на дно шафи. Там лежало близько п'ятдесяти маленьких, акуратно впадкованих посилок. Це наркотики, які викрав Джеферсон, запитав я, підійшовши до столу і сівши на його край. Вейт відхлився так, наче витираючи біле спітніле обличчя. Так. Звідки ви дізналися, що вони в мене? Ви забули вийняти з магнітофону запас шуму аеропорту. Ваша секретарка увімкнула його. Я почув звуки і тоді все в цій історії стало на свої місця, сказав я. Я завжди був забутькуватим. Якщо можна зробити помилку, то я й зроблю. Коли ви сказали, що летите в Гонконг, я вже знав, що тону. Він утомлено поглянув на мене, знав, що десь уздовж лінії ви натрапите на вільну ниточку, яка приведе до мене. Коли ви сказали про свою поїздку, я настільки запанікував, що найняв злочинця, який має намір вас вбити. Ось в такому розпачі я був. Коли це не спрацювало, я зрозумів, що тепер лише питання часу. Проте я настільки вже плутався, що мені нічого не залишалося, як чекати й сподіватися. Якщо це принесе вам хоч якесь задоволення то скажу, що вам майже вдалося вийти сухими з води. Я гадав, що в всьому винна секретарка містера Джеферсона. У неї був мотив, а я любитель мотивів. Я і хотів, щоб ви подумали на неї, сказав Вейт. Ось чому розповів про її романчик із Джефферсоном. Але я знав, якщо ви не трапите на нього в Гонконгу і поговорити з ним, то вийдете точно на мене. Звідки ви знали, що Джоан повернеться сюди з героїном? Це все було домовлено. Усе те, що я розповідав вам про Германа, правда. Та я збрехав, коли сказав, що він мені не подобався. Ми були друзями. Постійно підтримували зв'язок. протягом останніх років я щосили старався, аби мій бізнес не занепадав. У мене просто немає умінь до бізнесу. Та й взагалі немає до чого вмінь, якщо на те вже пішло. Гадаю, саме тому ми з Германом були друзями. Він також не мав ні до чого вмінь. Справи абсолютно не клеїлися, а я відчайдушно потребував грошей. Тоді мені написав Герман. Він повідомив, що у нього є велика партія героїну, і питав, чи не можу я викупити його. Оскільки я промисловий хімік, то у мене є кілька безпечних ринків збуту для героїн. Але, звісно, я не мав грошей. Він був достатньо дурним, аби написати мені, що він застряг у Гонконгу. І якщо Джоан не зможе роздобути грошей, аби зробити йому фальшивий паспорт та оплатити проїзд додому, то за кілька тижнів він буде мертвий. Єрман зазначив, що організація, яку він обдурив, розшукує його, і якщо такі знайдуть, то не залишать в живих. Нарешті з'явилась можливість загарбати велику суму грошей. Якщо зможу отримати героїн, то продав його з величезною вигодою», – подумав я. Тож я написав йому, що куплю товар. Було домовлено, що Джоан приїде з аеропорту одразу до мене, передасть товар та отримає гроші. Але Герман не сказав, яким літаком вона прилетить. Я не наважився питати, щоб ці допитування потім не виказали мене, адже знав, що мені доведеться її вбити. Вейт поглянув на свої великі тремтячі руки – тоді це не здавалося аж таким поганим. Спланувати вбивство китаянки, та я все ще не міг придумати, як позбутися її тіла. І тоді зрештою вирішив залишити його у вашій конторі. Вона ж по сусідству з моєю, тож зробити це мало бути легко. Ви приватний детектив, її могли вважати вашою клієнткою. Я подумав, що коли поліція розслідуватиме вбивство, до якого причетні ви слід, Заплутається так, що вони й не подумають про мене. Я мав упевнитись, що ви будете не в своїй конторі, коли вона приїде. Мав цей запис з аеропорту, який зробив, щойно придбавши магнітофон. Я боявся піти в аеропорт, щоб мене було не впізнали. Тож використав магнітофон, аби переконати вас, що справді телефоную з аеропорту, і це давало мені слушне вибачення, чому я не прийшов. Коли ви пішли, а я чекав і чекав. Думав, що китаянка ніколи не прийде. Прешті вона приїхала. Вона довіряла мені і сказала, що героїн в тороні. Я ледь не передумав убивати її. на мить заплющив очі. Вона була така мила, маленька красуня. Перед тим я проник в вашу контору і взяв там пістолет. Поки вона говорила, я витягнув пістолет із шухляди, тримаючи так, щоб його не було видно. А тоді вона запитала у мене про гроші. Це була немов остання крапля. Віднявши пістолет, я застрелив її. Він здригнувся і знову витер спітніле обличчя. Переніс тіло в вашу контору і залишив його там. Що ж, яке полегшення, що це все закінчилось. Я не міг спати, навіть не зміг продати товар. Він увесь там. Я чекав-чекав вашого повернення. Коли дізнав, що ви повернулися, то мені не вистачило мужності зустрітись з вами. Бейд благально поглянув на мене. Що ви тепер робитимете? Мені не було його шкода, він намагався втягнути мене вбивство. Найняв головорізав мене вбити, він жорстко застрелив Германову дружину, але для мене непростимо було те, що Вейт був відповідальний, сам не знаючи, за смерть Лейви. Він спланував усе з холодною і жорстокою жадібністю, і він зрадив друга, хоча його друг був такий самий нікчемний, як і він. А ви, як гадаєте, відповів я. Вам доведеться розказати свою огитну історію поліції. Я підняв телефонну слухавку і щойно почав набирати номер, як він зісковзнув зі свого стільця і хитким кроком попрямував до дверей. Я припустив, що можу зупинити його, вистріливши в ногу. Та вирішив не завдавати собі клопоту. Далеко він не втече. Моїм завданням було застатися, аби переконати, що героїн залишатиметься на своєму місці, доки не приїде ретнік. Коли я просив чоловічного сержанта головного управління поліції викликати ретніка і негайно ж скерувати до мене поліцейський автомобіль, Вейд саме опустився ліфтом на перший поверх. Через півгодини копи знайшли Вейда в його машині у віддаленому кінці біч-драйв. Він розкусив вам амулціоніду. Це була одна з переваг його роботи промисловим хіміком. Вейд обрав швидкий і легкий спосіб піти з життя. Мою оповідь Ретнік слухав з кислим виразом обличчя. Я добряче збився зі шляху, закінчив я. Був готовий закластися, що вбивця секретарка Джеферсона. То чисто відпадкові, що я вийшов на Вейда. Якби він не допустив помилки, залишивши запис в аеропорту в своєму магнітофоні, то його секретарка не була б така допитлива, не думає, що я вийшов би на нього. Ретнік запропонував мені сигару. «Послухайте, Райан», – сказав він. Мені потрібна похвала за розкриття цієї справи, бо ж треба дбати про свою репутацію, а тобі ні. Якщо хочеш співпрацювати зі мною в майбутньому, залишайся в тіні. За розголос цієї справи візьмуся я. Ви пам'ятаєте мене, я пам'ятаю про вас, мовив я. Нам необхідно буде придумати якусь музику до цих слів, та будьте обачні, лейтенанти. Старий Джеферсон захоче, щоб це замовчували. Якщо це виявиться йому під силу, то він зробить так, аби це ніхто не дізнався, що його син був торговцем наркотиками. Тому якщо ви хочете, щоб він запам'ятав вас із хорошого боку, то не надто поспішайте з усією цією публічністю. Вам просто пощастило, що Вейт мертвий. Коли я виходив, лейтенант сумно дивився на підлогу. Єдиною людиною, якою мені було по-справжньому шкода в усій цій історії, була маленька китаянка Лейла. Я продовжував думати про неї, поки переходив дорогу до закусочної сперва, щоб їсти там і ще одну самотню вечерю. Кінець.